Köszönet nyilvánítás Már lista hossza is szerénységre int. Kiadói oldalról köszönet mindenkinek a Penguin Random House-nál, az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában egyaránt, kezdve természetesen a bölcs és elnéző Gina centrello -val, valamint a szuperzseniális szerkesztőnek és minden tekintetben kiváló embernek, Ben Greenbergnek Köszönöm továbbá Markus Doll és Madeline McIntosh megértését, amire a kronológiák nem is egyszer, hanem kétszer eszközölt megváltoztatása miatt volt szükség. Köszönet továbbá Bill Scott Kerrnek, Tom Weldonnak, Andy Wardnak, David rake Madison Jacobsnak, Larry Finleynek, Teresa Theresa nak Bill Takesnek, Lisa Ferrernek, Catherine Wallnak. Benjamin Dreyernek, Sally Franklinnek, Catriona Hillertonnak, Linnea Knollmullernek, Mark Börkének, Keith Chayennek, Derek Beretskmannek, Keith Samanónak, Simon Sullivannek, Chris Brandnek, Jenny Poochnek, Susan Korkorannek, Maria Breckelnek, Laid Merchantnek, Windy Dorresteinek, Leslie Priversnak, Aparna Rissninek, Ty Noviknak, Matthew Martinnek, Enke Steineknek, Sinead Martinnak, Vanessa Miltonnak, Martin Somensnek, Kaylee Saberwalknak, Dennis Croninnek, Sara Jay-Z Abdiknak, Cynthia Leskinek, Alison Pearlnek, Skip Dainok, Steven Sodinnek, Sue Mellon Barbernek, Sudriskillnek, Michael DeFazionak, Anna Deneknek, Valerie Wendelfnek Stacy Whitcraftnek, Néher Malavianok, Kirk Bellemerek, Matthew Swartznok, Lisa Gonzáleznek, Susan Seemannek, Frank Eichinek, Gina Wojtellek, Daniel Christensennek, Jess Wellsnek, Thea Jamesnek, Holly Smithnek, Patsy Irvine-nek, Nicole Bevinnek, Robert Weddingtonnek, Thomas Chickennek, Chris Turnernek, Stuart Andersonnek. Ian Seppardnek, Vicky Palmernek és Laura richetti -nek. Az audióváltozathoz nyújtott segítségét pedig köszönöm Kelly Gildeának, Dan Zitnek, Scott Sheretnek, Noah Burskinnek, Ellen Personnak, OK Colviznak, Tim Badernek, Amanda dercio Lance Fitzgeraldnak, Donna Passananténak, Katie Poniánok, Ellen Follennek és Nicole mcardle -nek. Különköszönet Ramona Rózalesnek, fogékonyságáért, humoráért és műérzékéért, Hazel Ormnak, a gondos olvasó szerkesztői munkáért, Hillary mclean az adatok precíz ellenőrzéséért, Tracia Weigeldnek, a kézirat csas szemű olvasásáért, továbbá Elizabeth Carbonellnek, Tori Close-nak, Janet Renardnak, Megha Jeninek, Köszönöm-e fantasztikus csapaterő erőfeszítéseit. Köszönet az Egyesült Királyságban élő barátaimnak, akik kitartottak mellettem, akik talán nem láthatták a teljes képet tisztán, amikor mindez megtörtént, de akik mindig láttak benne engem, ismertek engem és mellettem álltak a ködben. Köszönök mindent, és köszönöm a sok közös nevetést. A következő kört én állom. Szeretet és köszönet a barátoknak és kollégáknak, többek között Tania Jenkinsnek és Mike Haldigennek, Mark Dreiernek, Thomasnak, Charlienak, Billnek és Kevinnek, akik segítettek felfrissíteni a memóriámat, vagy pótolták a fiatalság homályába veszett fontos részleteket. Teljes katonai családomnak tagjai kihívást jelentettek, bátorítottak, noszogattak és mindig mellettem álltak. Tíz számíthatok rám. Különös hálával tartozom továbbá Glenn Houghtonnak és Spencer Wrightnak, két mesteremnek a Sanders Akadémiáról. Köszönet is ölelés Jennifer Rodolph-Walshnak mindig pozitív energiáiért és mélyérzésű tanácsaiért továbbá Oprah Winfreynek, Tyler Perrynek, Chris Martinnak, Nacho Figuresnak, Delphi Blackernek, és James Cordennek rendíthetetlen barátságukért, és támogatásukért. Köszönet minden szakembernek, egészségügyi szakértőnek és kócsnak, akik segítettek megőrizni testi és szellemi erőmet az évek során dr. Leslie Parkinsonnak, dr. Ben Carraway-nek és Kevin Lindon-nak, továbbá Ross Barnak, Jessie Bloomnak, Dr. Kevin Englishnek, Winton Scurry-nek Esther Lee-nek, John Amarl-nak és Peter Charles-nak. Köszönetem továbbá Kaysynek, Eric Goldbennek és a két pete is. Külön köszönet az Egyesült Királyságban praktizáló terapeutámnak, aki segített oldani az éveken át tartó, feldolgozhatatlan traumákat. Szívből köszönöm a lankadatlan támogatást a csapatnak, a hazai fronton, valamint az egész csodálatos, Archwelli csapatnak, Ricknek, Andrewnak, a két teamnek, Mattnek, Jennynek és csapatuknak, Davidnek mélységes hálám bölcsességéért és útmutatásaiért. Mindig számíthattam rád. Köszönöm munkatársamnak és barátomnak, gyóntatómnak és alkalmi vitapartnereimnek, G.R. Möhringernek, aki olyan gyakran és olyan mély meggyőződéssel mesélt nekem a memoár szépségéről, és Szent kötelességéről, és a Möhringer Welch Memoir Akadémi valamennyi tanárának és diákjának, közöttük Shannon Welshnek, Gracie Möhringernek, Ogi Mohringernek, Kit Retchlisnek, Ami Albertnek. Külön köszönet shannon a kézirat számtalan újraolvasásáért és brilliáns éleslátó jegyzeteiért. Külön köszönetem édesanyám testvéreinek szeretetükért, támogatásukért, Idejükért és véleményükért. Mindenek előtt a legmélyebb és legodaadóbb köszönetem Árcsinak és Lilinek, akik megengedték, hogy papa elvonuljon olvasni, gondolkodni és elmélkedni, anyósomnak, aliasz nagymaminak, és fantasztikus feleségemnek a sok-sok millió kisebb és nagyobb ajándékért és áldozatért, amelyeket sohasem tudnék felsorolni. Életem szerelme. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm neked! Nélküled nem születhetett volna meg ez a könyv. Logisztikailag, fizikailag, érzelmileg, lelkileg sem. Ahogy a legtöbb dolog is lehetetlen lenne, ha te nem lennél. És köszönet az olvasónak! Köszönöm, hogy meg akartad ismerni a történetemet úgy, ahogy a öntöm szavakba. Nagyon hálás vagyok azért, hogy az eddigieket megoszthattam veled. A magyar nyelvű hangoskönyv felolvasója az alábbi támogatóknak szeretné megköszönni, hogy a hosszú éjszakákban nyúló felolvasás és utó munkálatok során bíztatásukkal és anyagi támogatásukkal, egy-egy kávéval és szendvicsel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a hangoskönyv végül elkészülhessen. A támogatók felsorolása ABC rendben. Balla Gabriella, Békés Anna Lilian, Bognár Éva, Fritmanni Petrekani Csangéla, Huszics Ágnes, Jakab Aurélia, Kisunder Ildikó, Kovács Imre Csaba, Makó Detre Péter, Németh Tímea, Pálfai Marianna, Radai Éva, Simkó Gergő, Sipőc Attila, Subic Erika, Szekeresné Juhász Éva, Szilágyi Zoltán, Varga Metzger Melinda, Tót Fruzsina Magdolna, Tót István, Tóth Péter Külön köszönet a kiemelt támogatóknak, akik nagyobb vagy rendszeres támogatásukkal segítették a felolvasó munkáját. Agárdi Levente, Bodnár József Aladár, Dudás Zoltán, Krimáné Szép Katalin, Márkus Katalin, Miklós Katalin Ilona, Német Árpád, Német László Endréné, Ősz Gizella és Fodor László, Rezsonya Árpád, Dr. Szabó Mák Sándor, Szekeresné Juhász Éva. Vége